Diskadenndan Kaixo, zikariz taldearen diskarik baldu zue. Ez, barkatu? Nahiko zaharra dira diskkoiek eta aspaldi bukatu ziren. Mm, bueno, orduan Silvio Rodriguezenak? Horiek bai! Hortxe, eskuin aldean dituzu. Mm -hmm. Aizu, diska hauek oso garestiak dira, eh? Ez dago merkeagorik? Silbio Rodriguezenak ez. Horiak ez dira merketzen. Jende guztiari guztatzeza zaizkio eta jendeak erosten du. Horregatik, prezioa mantentzen da. Mm -hmm. Beno, ba, beste talderen bat begiratuko dut orduan. Begira, diska hauek eskaintzan dituzu. Lapoya Records, ACDC, bederatzen ondalar ogeita mar pesetatan daude. Uf, ez dakit. Ezke, ez da niretzat, eta ez dakit nire lagunari guztatuko zaizkion. Eta hauek? Hauek ere eskaintzan daude. Oso prezio onean, milata bederatziron pezetatan. Bai, ea ba, utzi barrikadaren diska, hori uste dut gustatuko zaiola. Ba, oso diska hona da. Bere disken kanta bilduma da, nire ustez kantarik onenak sartu dituzte. Bestela hemen duzu rojo diska, hau ere oso ona da. Ez, ez utzi, bilduma hartuko dut. Seguro hau bere gustoko izanen dela. Oparitzeko jarriko dizut? Horize. Beno, eskerraunitz. Zuri.